ايهل بالحج نيتو كي دهجا سمي اجالا عمره بيان عمره جوڑکی نیت دهجو کڑو بیا الحج بالعمره ندوش ندجائز اغه فصل الحج بالعمره على باب النبي اسلام کڑو <تصفيق> كان يقول من حج ثم فزغى بمرتين لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام غيتل فسردعوك بالعمره داش ختم کوي عمره جوړ کوي او مقصد دا نبی له سلام داو چې ایام الحج کې عمره تا افضل الفجور وي دا رسم ختم شي مم. قال حدثنا يا رسول الله فصل حديرنا وحاصلنا بل ما صدنا فصل الحجر بالعمراء دا صاحباء و دا فصل وصایام الحجر عمراء كولوم جائز دا رسم مات شو باب الرجل وحاجران غيري قال حدثنا يا رسول الله نبيان مالكام المشان وانتران من بنيا سلام حسر الله نبيان بنا رضي الله تعالى طرح فضل النوازي فرسول الله الرجل يا حجو عن غيري حجو كول دبل دطرفا يا عن غيري ديتامنغ اسطلاح كو حجي بدل خجي بدل يو داسي بي زيد مرشو طاغ بن حج فرضو حج ونو کرشو وصياتو کرو ما بن حج فرض شو ما نده لزماده سلسلہ مالنا مر پر حج ادا کړي او دا د زید سلسلہ مالنا دریمې څخه یو کس موږلي ګوښتا لدی ته حج بدل ویل کی حج بدل کې فقط حج افراط وی هغه کتان تمتو نه نی. نیوا حج بکی احرام کې وی ګل روس تلار نو بیا په سہولت دین مخکنه لار بیا ډېر تکلیف اج مکې وورې د اول به د چرف تواف به کوي مره دی کولی شي مدیینې منورې تلا نه دغدرو کې بعضځي هلته راځینې بیا به سادرو کې به راځي مره خو کولی دی شي حج حاج و او قوربان هم پهبانې نه شته حاج فراد کې په د معمور وکړو قبانې نه دا د خپل کوسونه به کوي دا امیر د طرف ب دا حج بدلو دا وصیت بڑی بانی که. ها کل دا سوی چه مو, دا مجید وصیت نره کرده. خو زامن دی آغی حجی بدل که پل پاره اخپلو پیسو بانی که. بیا خوخه دا تمتو که قران که افراد که دادو دی خوخه. با خبر پوشوی. حجی بدل کله دا آمیر دا تا بایی دمال دا مال نبکی گی دی دی زینه کرای با ورکولی که دی حرم دې کسان سنځ دی د افغانستان دی افغانستان راشي ناغلات د 200 روپیه ور کی هغه یې بدل کړي ما د پلاټ پارو کوې استاد دې نکد پارو کړو حالنګه اج بدل د پارا د کوم وطن نه تل ویغټول کرای ورکول وړی بل شای به ور بدل و کی په څلصبه نه شهر نبي اج افراد ا ک څلصبه نه شويه پختل خوخه کی نبي ا کران کوي ته متو کوي جایز دا. ارجل يا حج عن غيري ذبل عبادت تو قسمي بدنی عبادت کی نیابت دبل ل جایز مالی عبادت کی نیابت دبل مطلقا جایز مرکب عبادت کی پهین د عجز کی نیابت د غیر جایز مرد یاد از کمزور نه چا حج کول نشي نو سره لګل نشي عجبا لا قال <سؤال> كان الفضل بن عباس رضي فرس الله صلى الله عليه وسلم ذا فضل بن عباس رضي فد النبي الاسلام او عرفات عرفاتنا اسام او ذا مزدلفين يا فضل بن عباس رضي النبي الام رضي فجاءت من خاصه ما نراى للنبي اسلام صلى الله عليه وسلم زكاه يوزنانا دخل عند طلب دا فاتوه کول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان فجعل الفضل و ینظر و الی آر نفضل آغیتا کاتا فتنظر و الی فجعل رسول اللہ عزمی اسری وجل فضل الی شق الاخر نبی الاسلام دا فضل مخ بل طرف تاوالا ما ترمیز روایت ویلو اصل روایت دا شدا چه اغیداشو کاتا فضلو کاتا نبی اللہ علیہ وسلم وقت دا شکر دا بیع بیع قتلن رواقش وی و تنظر علی فجال رسولیت رفو وجل فضل شکل آخر فقالت یا رسول اللہ ان فریعت الله عز و جل علی عبادی کل حج ادرکت بی شیخن کبیرہ زمان پلار بانی چڑیر زعید حج بی فرش شویره <تنظر اله> <تنظر اله> لا سدير يسقط على الراحله اغتاقد نري چټینګ شپوه باندې افا حجانو زداغه در طرف حج کولیشم قال نعم وذلك في حجه الوداع حجه ودقدا واقف قشوار دي ته مونږ استلای کو الحج عن المعذوب عليه معذوب عليه مغذوبنا معذوب عين تروا ازنج موضوعن جو علی جورکی الحج عل المعذوب علی معذوب علی بل کل غیر کمزور نو دایمه سلاصو پلیزبانی حج د معذوب علی جایز نیابت بس خوښ یو څو ضعيف د حج له تليلی شي په گاډی باندې تليلی شي نو بیا د حج پنسته تعالی سبیلا کی راځي بل سڑیلہ پیسی ور او دے دیولی بل دیولی کی حجبات دی لیکن دا سایم ما عزوبن لئے دے دا سورت چھو امام صاحب رحمت اللہ علی فقاول بانی دا من استطاع علی سبیلہ اگر چاہتے ہوئے لگی پیسی ہم بھی او دے تلے هم شي من استطاع علی سبیلہ چدی په سوالې باندې نشې ټینګې دي دی یاد کې نشې تدلې نو د باندې د سرعج فرز نه دي هاي فرزيته لپاره د بدل چې حد سره دمال ځ ولا په کار دي خو په شګه نو ساجې سر دماغ سره حوت الله دې مسله سره موافقت نکړي لکه دا جنا نه وای ته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فريزت الله يعد واجب علی عباد فلاج ادرکت ابی شیخن کبیرہ خلاصت یعنی اثبت علی راحلہ دا حج دا معذبون علی دی نبید اسلاویلو دا دیمان سم دا مسئلہ خلاف ندی دا حج دنمخ کے فرشیو او سو معذبون علی کردی دلی پاتشوی دی پکار دا چیو سرے او ه پ فرنج فور حاج نه تلول په کار دی دا چې سبا پیسې وي او بدلې ټیک نه وي او یا بدل روغوي پیژې بیا نه وي بیا به نقصان واغې کېږي وې حاجتل دا هم کو مررام کول شي خومررو کې سابهته بخې حج کې سوابنی او هل في عن الغير ده فنون بالي هي طريق وقد تلاقي فاطمه صلى الله عليه يقول لبيك ان شبرا ما لبيك ان شبرا ما شو قال من شبرا ما قال اخلي او قريب اللي زمارور دي زما نو دي نداء حاج قد طرفكم رزاده طرف حاجی دعوته پر لبیک عن فلان وی پر کار لبیک عن فلان نبی علیہ السلام فرماله حاجیت عن نفسك تا فکر کی چې د شبروی طرفات کې کال الا قال حج عن نفسك سمع حج عن شبرما مخک خپل حج وکې په فرضې مکاده کا او بیا حج بدل بل ده طرف ادا کا دیوې شوافی په نسبانه حج بدل اغسو کنشی چه چې که اخپل حج کړي حج فرضی کړي عناف پا قول باندی حج بدل اغسو کنشی چه چې پخپل حج کړي او که حج نکره نو حج کول دبل در طرف نفس کراها چې ده. حج که <خصفح> <خصفح> <خصفح> <خصفح> ده. دا تلبیت دا دا شوافی و پنیز بان سونت مالکی و پنیزبان دی واجب احنا و پنیزبانی یوزل تلبیه فرض در تلبیه ازاکول لازمی دی یوزل تلبیه ویل فرض دی که بڑا آبای وغیره دی نشویلی تا ور سر و اشتاب تویل و سر خواغ بویلی شکنه یوزل تلبیه ویل فرض دی او نور تلبیه دا سنت بشه او تلویقی کم الفاظ منقول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغویل بہتر ہاں کسی زیادت کے لگا عبداللہ بن عمر زیادت اکڑا آخر کے پوسط کے نا پمیز کے نا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شرک لک لبائک ان الحمدہ و نعمت لک والملک لا شرک لک قدی ویل بداتی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک وقفلہ لا شریک لک لبائک وقفلہ ان الحمد و النعمت لول لا شریک لک داس چوین پکاری پہ حبر پوچھوئے په یو گردان بانے نو آئی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ذا جل ورفعت سرا وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيتي لبيك, لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك والرغبه اليك والعمل لي وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن د زممن کې کوي خپل پیسې وبانی، خل بیا خران، تمتو و غیره ټول جایزه د اان آل رسول الله فذكر الطلبه می صلاح دي زموږه وال ناس یذل ظلمالج نو د فلاک اللهم شیا ندا د جایزه خود په اسنان خطبه د نژي هدی روس د جایز کې جی یہ قال حدما قال علی ولكن عبد دی زلالہ کے حفظن ہوئی جی وہ متى طہ پارا دا اتم بن احرام تا دلسن بان دی جمرا عقبن گزار ور کڑا بس تلبیہ ختم کی معتمر چکل استلام شروع کی تلبیہ ختم کی متى اب تو تلبیہ رسول الله لبى حتى رما جمرت العقبى نبي صلى الله عليه وسلم تلبية وي كي جمره عقبى باني غزارو کرو بيا تلبية ختم کرو نحن دمنا نعرفات تلدو من الملبى ومن المكبر بعض من قروا تلبية الله وقبر او كي بیا ختم دا تلبية پا جمره عقبى او رمي بالي ي ي ي ي کل ختم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي او ي شروع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي محرم حالته هران کې خپل غلام لا سپېړو ور کوي سرژنش کوي نه دا جایز دي دا دی ولي غلطي وکړه دا دی ولي غلطي وکړه پوه شې قاری سره شاګرد نه حرام حالت دي حاویزان غوډي زړزوري حماشمن خرچه کوي نو که دا ادب د پارڅ گذار نو نه جایز المحرم یات دی په غلامو عن اسماء بنت عبی بکر قال خرجنا ما رسول اللہ اسم حجاجا حجلللو حتی اذا کننا بالعاراجی نزل رسول الله صلی اللہ علیہ و نزلنا مطل کشو فجلست عائشتو الى جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر زلنها دنبیل اسلام فاکی کا و جلستو الى جنبی ابي, ابي ازد پلار خواه که ناسیدم و کانا زمالت ابي بکر رضی اللہ و زمالت رسول اللہ علیہ وسلم واحدتا دا نبیل اسلام زمالا ادو بکر سامان یوزای کیو دوار ما غلامی لی ابي بکر دا او بکر غلامو اغسرا دا سامان اغتاول کرو فجلسا او بکر یا انتظیرو عبدالبکر رضیان قتل انتظار کل کلبا علک راشی غلام بسوک راشی ایت تلیا فتلا علی شو ای اغسرگن چو ولی سمعو بعیرو اوخور سرنشتی او دنبیل اسلام زماله او داو بکر زماله طول تاغو بانی ترلی قال اینا بعیرو کا شو قال از ظللتوه الباری ها اغا بیدا من اجي فسړې هري نو فقال ابو بکر بعير واحد تزلو يوهم تنشاتل اجي فسړې قال فاتفيقا يذرب ابو بکر نه گزار ورکول هغه ټاکوي يوهم ته سنبالل کړو دا ابو بکر شانيځه زماله نبي اسلام هموو ورخو ورسول الله تبسم نبي الاسلام خند ويقول انظروا الى هذا المحرم دي محرم تو څنګه ټوکول کوي ما اسمع فرمایا رسول الله معلى يقول انظروا الى هذا المحرم ما اسمع او تبسم نبي الاسلام تبسمي کول وګوره محرم ته <تصفح> احرام دا پارا پو لنگون کی احرام تار دے نافوے پو جبانی پو جامو کے احرام اتار گندل جامو کے احرام اتار الرجل یحرمو فی سیابی ان رجل انعطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کس را لی نبیل اسلام صغاد بجرانه کیو اسلام وعلیه اثر و خلوقو. دا خوشبوی اثرمو. او قال صفراتن وعلیه جببا چوغایا چولیو. فقال یا رسول اللہ ای فتا امرونی ان اصناعو پی عمراتی. سنگو کم پا عمراتی سنگو کما. ستریقی سر عمرو کما. یعنی دا ازما چوغا چولی دا خلوقم لگی نو عمره کول غارم سنگو کم فانزل اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علی وحی نبی السلام وکره فلما نبی علیہ السلام منی وحوشوا فلما سوریانو کرچوائی ختمشوا قال آئین السائل عن العمره اغتبوس کونکی سشوت عمری متعلقه اغسل عنکا اثر الخلوق دا خلوقو خشوئی اثر زمین لرکا قاعد سر سفره واخلع الجبه عنك دا شغه دا شله ده او بس غندل جامه نار واره خبر پوشه وسنه في عمرتك ما سنت في حجتك حج کس پابندید ده عمره کې هغه پابندید خوشبوئی و غیره نکو نا و غیرته و غیره دین احتیاط او ده به را حدت او شغه دا چې ده سر ده طرف او ویشته سر د طرف سر سر لک پټ شو خ دا معامې پټوالی دیسمځای نه لري ځکه چې ګډلی جاما پوور وځ آچولې بیا دم پ راي دا خو معاملي اچولو بیا لري دومرې چغا شو کووه م فرونلی هته راته وسر باندې پګر باندې خوشبوي لګې در نبي الاسلامي دا خوشبوی ځان لري کا او چوغل لري کا ني فاطال رسول الله پر تپون څو دنبي الاسلامنه محرمه کومي ځانه پره کوديشي لالهل بسل قميص دنا چې ګندل جامه ده چوغه دنا چې پرتوګ دنا چې پټکې دینه たり اور جماعت کې پاره سره وراسو زعفران لګیدلی خوشبویده اغه دنه استعمالي او موذی دینه کې الا لمل الله چې تن علينا تن علينا نشته فرماله می چې تن علينا صل يل بخل خفائن هو یقطعهما من الكعبین کعبین مبرات و شراک میزن اخته چا کارش کنه پریږي او یک اور خدای دې ما ضمان علیکم نافیان نمرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدد قطايبته من ثياب قال حدثنا اس الله عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم لنا جيا غنقاب مختر ليديا مخك چدر جلش ني او قفازين دينا چي اذه قفازن طويل ماکرو ترمذي كي فنيس بني جاهز دي ابي قال حدث قطايبته من ثياب قال حدثنا الله عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اده فرقه محمد محمدي فرقه ده يا ان مولا عبد الله بن عمر حدثنا ان عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله ابن حنصان الهرمين ان القفازين متصل کپڑا لگی دلی ند پکار والتفضل ذلك مع احباط من الوان الثياب ما ما ما برن الخدمه هذه يا ربا ده زناي استعمال جائز معصر وي خذ وي حلي وي سراويل وي قميص وي خوفي موزه وي بوتان وي كل استعمال جائز سبحان ابو داور و هذاني فيك عمله محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه واله و ما تلوذ و ذا فرندي وي لم يكرم ما وادهو دعني اقرامه الله و ده فحدثت مستنيت و احدت حملنا يوم النافئ وجاد الله اكو اكو وجاد الله فضله قال ارقي علي ت صلى الله نيون اوضع خيط علي فنس بقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بح... ان يرضى بح... الله خيره بح... ده تمو... النبي صلى الله عليه وسلم دين من رفعت تماما بنتا چي چوغا بشكل ده سادهر کی استعمال جاهز جی ابي قال حدث ايمان وقال حدث قال قد حرمت من جعل امر الدينان حاضرين اداير اين الله تعالى انه ما قال سنه رسول الله كان يقول لا يجد الاذاره والصفاي لا يجد النارين رضي الله حداثنا حدثنا ابن زائد الست طبه ثم غني قال حدثنا ابو طلحه اخبرنا قال حدثنا عائشه بنت انتقاده انه عائشه بنت المومنه حدثتنا ناخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلا جائز وامرني فرمى كن نخرج مع النبي صلى الله عليه مكتا فنذمد جبا هنا بس, بس, بس <سؤال> <سؤال> نمغه خپل تندو باندې با خوشبوې لاګولو بي شک مطيب خوشبوې لاګولو عند الاحرام احرام نمکه فایدا حرکت احدان بدن بخلي بخلي شو صلى على وجه يا خوشبوې په مخ باندې راته فيراه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام بلیده فلا ينهاه النبي من كل خوشبوې مخ کې روس تلگا ول ناروا احرام نمک جاج ب بدن باے کپڑو با لینا ارس ناروا عبد بن عمر دل زنانم کہ احرام تڑ ن پیزار ایمال ب منیکول خفین استعمال ب منیکول يقطع الخفان للمره المحرمه لكن ثم حدثت السفير تابي عبيده ان عاشر حد احدثت ان رسول الله قد كان رخصا للنساء في الغفيله النبي الاسلامي جوړ کړې زنانه بوتانه چې کا سپله اچي ټول جائز دي رفاته را کاه دي بابا مخنه المحرم يحمل السلاح محرم پالتهرام کې ځان سره ټوپک وړي وسله وړي جائز دي لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه الهديبيه سلام علا اللہ ادخلو آد ما کیتب نرازہ اللہ بجلبانی سلاحو نو فسال تو ما جلبانی سا قال القراب بمافی یعنی تو راکارہ بنی میان که دنن بی نو وصلہ گردو جایز جائزو نی محرمتی تغتی وجہاں د محرمه چې دا, دا زنانه مخ نه پټول په احرام کې مخ په کلاو ساتي ها حجاب ولا په کار دي چې ترې جوړ کړ نو څنګه ناري نه ویلتا نو د جوړنکی پرده بم راشي امه د وجهي سربم راشي لیکن په دې بن عمل نن تبادر ګرایو چې دا سچ دی اځعام درځي بي زدي نشم د مجبوري ځان لره باب الف محرمات توغتي وجه قالت کان روکبان یا بنا بینا راکیبین کنگ بانی بگرزیدل و نحنو محرمات ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مونگ احرام کیو فیضاج حازو بینا مطران ازدیشو نسادلت احدانا جلبابو آ رازدرن بیکڑو یوی زمنگا افل جلباب مخیتا من را شا فیضاجا وزونا احسنون نفیر سیجو بیا کشاپنا جان باندې هغه بار پدې ترې وخت سره د ساتنې په مخه الحمدلله وحنا حتى لما جملت العلاقات لغيه جبره تويته بلاب مستديم والله ايها هذا اعلان كنيزه الايام او التجاره اذا يكتبون طريق صلى الله عليه وسلم و عليه السلام و عليه السلام و عليه السلام و عليه السلام و عليه السلام و عليه السلام باب نیا کریں ہم پر ما بھی بار حد اور الله علیه وسلم یختہ المحرم محرم اق رانجا چانجا متطيب نبی خوشبو دار نبی نسیم اشتكى عمر بن عبد الله بالماء مر عيني فارلا بان بن, بن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما شنبيا اذمد بالصبري اقعد تخ رانج جاء متيق لدل تمال جاهز ني ابي ما قدت من غسل كاي یا کوله د پا را نجاج کوی استعمال د صابون شیمپو دا, دا غیر جایز دا شبو وه چی ځان یې کوله د پا را او دا چې لاس مخی جایز ده لیکن اخری لره کوله د پا را صابون استعمال غیر جایز د هر صابون کې خوشبوې پګې ده <تصفح> قالوا قدما ما رايت فانا بالله الله الله الله الله دي سر وينزل شي ام سوري لا سلماري مراصو سر نشه وينزل فار سلو عبد الله بن عباس الى ابي ايو بو انصاري تفوجدوا يغترل بين القناين هندو چوكاټو مز على فصلىم تعالي وسلامه كره قال من هذا سود قال انا علا بن عنينه ارسل اي اليك عبد الله بن عباس اصر كيف كان رسول الله يرسله نبي الاسلام تنزل الفسار و هو معرب على وزع ابو ايوب يد على الثوب و اسبب فسبل راس ثم حرك بعبره باده ي فاق بلد ما واتبار ده شبو اجلي ده ده سلا ثم يعني کو ناس ولی ابو اچول بدن يخول جال خو استعمال ده صابن حرام دي والله محرم يتزوج احرام ده جماع اغه حرام او محرم طالب احرام کې نفس کې نگاه نفس کې نگاه خانه دا مسئله شفافه و جما حرام نفس کا هم خعمل لري دا شفاف شو لیکن محرم طالب احرام کې نکاح وکړه لدا نکاح صحیح دی کا غلط نایمو پنیز برن دا نکا نو سائی او دحنا پنیز برن دا نکا برکل درست کبین زواقلی شراعو کڑو جایز دی ناروا دی دارنگی نفس نکا کول جایز و تی ناروا گندل جمع خوشبوی اغسطل جایز استعمال ناروا نا نفس نکا جایز نکا نباطلی گی او بلا پدی بانو چی دی نکا دلیل اسلام میمونی سرا حالت احرام کې شويره عامه ترېد پر قا... اقوال ځګرګو نبی اسلام یې کینن نکاح حالت احپی شو شریف کې نکاح شويره آل مديني منورې دراغله حالت احرام کې نکاح شو یي اهل جنم او اهل توتا خبر نه دا قالر څخه نکاح کې نه جایز قال حضره طيب ود لكن ود الترجمه ذكركم روايات حد احرام والروايه بترجمه قال حضره حضره محمد يدي انا ايوبه ان النبي صلى الله تزاوج ميمونه وهو محرم داد 66 تاريخ اخبرت عبد الله بن عباس و قلت يزید بن اسلم یزید بن اسلم عبد الله بن عباس تکل رسی خبر پوښ یزید بن اسلم عبد الله د خپلې مقابلې ایک و دې قال حتای لو بتا نه پوي عباس نه غلط شي دا سوق شوی جنت محرم نو هغه غلط شوی یزید بن بناسم عبد الله بن عباس و له غلط شوی ني او الله يطرح من القواضي و بي صالح احمد الله محمد و صالح الصفي و عينه عن زيان محرم بني وجل جاهز ذر نرسي ننده پکار لکه خمس لا جنا فی قتل علامة لنا فی الحل والحرم حل کی وی حرم کی یو چدے اقرب پیغمبر نے دے maaf کرے او غراب او دا فاشق منګ کتاب پوری حقال به اپور غراب کارغه کارغا خدا کو جنگل کې د مرغان وبشینې پریدی چرګالو بچینه پریدی د ماشمانه پلاس کې جوړې نه پریدی دا حل حرم کې وجل غواړي اه غدی قال حدد قال حدد محمد بن اعجمان د منګکرې ما کارغه دا قلب عقوره حدات یعنی حاصل دا شبع العادي که zarar ra sair da wagal jaiz